Про випадок, перепитав я. Палка, кажу палка, простодушно толк він. Так, що вона розколошкала її бутилку на противажній шальці, що й знову тупився внутрішнім озором. А в недомальовану ним картину, де мерахотіння роси є русю. З колом, воно і формує ментальність глядача, яка тут знову постає коль, тримаючи толь чи рубероїд. Таємниче розгорнув. Бачиш? Якби хто уявив футляра під скрипкового смичка, то це був би подібний пенал. Але таких не існує, а цей існував. Там, де він був обтягнутий замшою, лишилася лише пліснява, увінчена посередині зеленавою блямбою. Я плюнув протер. «Ки Кишиньовському вояжу», – просутався напис. «Я отетерю, а де ж сама скрипка, якщо смичок такий коштовний, що його носять окремо?» І отчинити типу п'яна було моторошно, бо зрозуміло, що лишилося от коштовної речі за ці часи, якщо вона зроблена з кінського волосся. Яке, не незнайдених струн, могло вродити резонанси, Нюансніші запорування митця, бо зроблено деку з продавних пущ, які відлуняться лише в музиці, душами колишніх людей, для яких шуміли їхні віти, бо усередині дійсно лежала палка, навіть не смичкоподібна, бо зроблена зі спижу, а чи з латуні, бо окислилася набагато менше за етикетку. Тобто шкіра, якою ця рурка була обтягнута, Одлуплювалися разом із шкуринкою тління. Завершувалася ця річ чи то людською, чи то левічою головою. За мідяною сіллю одразу не добереш. це був ціпок. Ну, не стримався механізатор. Як музейний працівник тобі кажу, на бутинку не тягне. Ну, не повірив він. І ржаве!» Візьме і розсиплеться. Ти ж тракторист. Ти ж знаєш, що таке старіння металів. Словом, зійшлися на трилітровій банці Браги. Віз я свою знахідку до Києва люто. І щось вона мені скаламутила. Ні, не Брага. Може, тому що це був досить невибагливий раритет? Ні. Дотики до нього здіймали в душі щось глибинне. Таке, що хотілося викинути його з поїзда ще в Тульчині. Тому що знав, напевно, перший пролетарський поет Пушкін, не минав жодної нагоди розмножитися. Пам'ятаю, як мене вразило те, що усі славетні дружини декабристів зазнали його любовних зазіхань, що просто змушені були тікати в Сибіряку до чоловіків, приголомшуючи цим подвигом Росію. А селянки села Кам'янка? Вони не були аристократками, і відступати їм було нікуди – Такі думки мені приходили, бо лев'я чоловіче надрукав'я ціпучка невимовно нагадувала мені – ні, не мене самого, а ймовірного мого пращура. Та ще змарнована брага не дозволяла кинути знахідку у вікно. Удома я першим робом змастив її гасом, скульптурка оновилася, я узрів – Хто вона? Насправді це був портрет досить кумедної мавпи, яка обсіла згори ціпочка, утопившись очима вгору. Ну хоч би тобі тут була Нефертіті. Як же я продам її знайомому колекціонерові? По-простому Баризі. А хто ж це так огидно оздоблює мандрівну річ? Який ідіот так готується до Кошеневу? Я озирав річ, яка позбавила мене Просотного сонцем і росою вітроплинного валерумінливого колориту з песточами контражурів на верхівках трав, де навіть сині кольори не холодні, а тепліють рум'янощами, вранощами, нездісненого мною пейзажу. Я взяв шмату з пасту і заходився лискувати ціпкам. З кожним порохом він дорожчав на очах, відсовуючись у глиб віків. Так що я постановив, шкіру на ньому заміню, футляр також наново обклею і продам. Із самої огидної тваринки окис знімався легко, так що я вирішив, що то срібло-одницької проби з добрим домішком міді. Портрет був чудовим.